«Добрий день, моя дитино, Боже, поможи!» – промовила Кайдашиха до Мотрі тоненьким голосом. «Доброго здоров'я! Спасибі!» – обізвалась Мотря з садка, і її руки не переставали ворушити мечик терниці. Вона тільки підвела голову вгору і знов спустила очі на терницю. «Чи батько та мати вдома? спитала Кайдашиха. «Дома! Вони в хаті!» – обізвалась Мотря, і терниця замовкла на хвилину та й знов загавкала на весь садок. Довбишка виглянула в вікно і догадалась, що кайдаші йдуть на розглядини. Вона миттю заслала скатерть стіл, поклала на столі хліб, накинула на себе горсет, а довбиш вискочив у сіни, вскочив у хишку і накинув на себе свиту. Ще кайдашиха розмовляла дворі з Мотрею, а довбишка очинила сінешні двері і стала на порозі. Кайдаші привітались до довбишки. Хазяйка попросила їх у хату. Всі гостей стрів довбиш і поцілувався з ними. Всі вони війшли в хату, і гості знов поздоровкалися з хазяїнами. Кайдашиха поклала на стіл паляницю. Довбушка взяла паляницю в руки, поцілувала і знов поклала на стіл. «Як вас, свахо, Бог милує? Чи живі, чи здорові, моє серденько?» – говорила Кайдашиха тонким голосом, та все пишала губи. «Спасибі вам, свахо, живемо потрошку, хвалити Бога. Сідайте, свахо, щоб старости сідали». Просила хазяйка. «Та дай же, Боже, щоб старости сідали! Як дасть Господь милосердний, то, може, і справді старости незабаром сядуть у вас!» Говорила Кайдашиха, втираючи губи і вид хусточкою, хоч на губах і на виду нічого ясненьку не було. «Чи це ви, свахо, запилились?» Спитала в Кайдашиха хазяйка. «Еге, моє серденько, на дворі душно, не наче серед літа!» Сказала Кайдашиха і знову-другу обтерла вид хусточкою. Вона любила причепуритись і держала себе дуже чисто. Все на її було чистеньке, не наче нове. Кайдашиха сіла коло стола на ослоні. Кайдаш балакав з хазяїном. Та сідайте, бо, свахо, за стіл, просила хазяйка. Кайдашиха пересіла з ослона на лаву. Вона дуже церемонилась і була прохана. Пробуваючи на службі в панів, вона набралась від їх чимало пишання. Та сідайте, бо, свахо, за стіл, будьте ласкаві. Оце, Господи, а ви, свату, чого це стоїте? Сідайте за стіл, а то ще й старости наші спротивляться. Кайдаш поліз за стіл. Кайдашиха тільки трохи посунулась на лаві до стола і очі опустила додолу. Оце, Господи, сідайте, бо, свахо, коли ваша ласка на покуті. Ви утяке ж наша сваха, припрошувала хазяйка Кайдашиху. Кайдашиха зовсім спустила очі, запишалась, втерла губи хусточкою і посунулася на саме покуття. Вона ледве підвела очі і глянула на хату. «Де це моя мотря? Оце загаялась за тією роботою. Вже й час полуднувать!» – говорила хозяйка, вештаючись по хаті. «Та робоча ваша дочка! Що за золота у вас дитина? Там так пильнує коло роботи, що й не розгинається!» «Ото моє серце гарно невісточку матиму, коли дасть Господь Милосерний довести діло до ладу», – заговорила Кайдашиха, Шиха, наче в розмові мед злила по хаті. Довбишка гукнула на Мотрю. Мотря ввійшла в хату і стала коло порога. Мати загадала їй зібрати з глечика сметану та накришити сало. Сама хазяйка накраїла хліба, а хазяїн вніс з хишки бокату пляшку горілки поставив на стіл. В горілці плавав червоний стручок перчиці, неначе тільки що вирваний на городі. Кайдаш глянув на перець і в його слинка потекла. Мотря поставила на стіл полумисок з сметаною і тарілку з шматочками сала. Кайдашиха не зводила з Мотрі очей, не наче хотіла випитати всю її душу. Її очі з м'якеньких стали сразу тверденькі, брови насупились, а осміх злетів з уст, ніби вилетів з хати. «Спасибі тобі, моє серце, кохана, що ти нас вітаєш», – промовила Кайдашиха до Мотрі, і знов на її уста прилинув осміх, а словами неначе полилась патока з уст. Кайдашиха сиділа, згорнувши руки, ніби тільки що запричастилась і прийшла з церкви. Мотря підвела на будучу свокругу гострі очі і постерегла ту патоку своїм пронизуватим розумом. Той солодкий медок одразу не сподобався Мотрі. Тим часом довбишка звеліла до розкласти в челюстях трусок і спряхти яєчню. Мотря почала поратись коло печі. Хазяїн налив чарку перцівки. В Кайдаша текло повне рот слини. Він на силу здержався. Хазяїн підняв чарку вгору і почав приказувати. «Даруй же, Боже, нам щастя і здоров'я, а помершим пошли, Господи, царство небесне!» Поможи нам, Боже, довести діло до кінця, а ти, дочко, будь щаслива і здорова. Як будеш свекрові та свекрусі покірненька, буде твоя голівенька веселенька. Хазяїн випив усю чарку до самого дна, щоб не зосталося на сльози. Знов налив і подав Кайдашеві. Кайдаш устав, приказав до чарки кілька слів і швидко вкинув в рот горілку. Хазяїн знову налив чарку і подав Кайдашисі. Кайдашиха взяла чарку і наговорила приказок живим і мертвим повнісіньку хату.